Hat. Hajnalodott Mintha az eső kopogott volna a tetőn, vagy mintha apró kavicsokkal dobálták volna a cserepeket, úgy hangzott. Aztán sűrűsödött a kopogás. A koppanások egyre hangosabbak voltak, őrült doppergésnek tűnt, akár a cirkuszban a halálugrás előtt majd hatalmas robaj és recsegés zaj a hallatszott. és sárádiék arra riadtak, hogy megrepet fölöttük a mennyezet. Potyog a vakolat, faldarabok hullanak rájuk, kitátott szájként tágul fölöttük a hasadék, mintha el akarná nyelni őket. A résen át a padlást látták, a beszakadt tetőn benézett az égbolt és a hegyoldal. oldal. Kiugrottak az ágyból. Pizsamában. Futás közben kapkodták össze a székről a ruháikat. A szobasarkában felkapták a táskában előre összekészített értékeiket, és rohantak le a lépcsőn. Gyorsan ki a házból, kiabált Benedek. A földszinten a nyitott ajtóban állt. Épp csak beugrott a bakancsába, a ruháját Jackieét az egyik kezében tartotta, másikban az ilyet Xerxészt, aki felborzolt szőrrel reszketett a karjában. Bernát rohangált mellette föl alá, izgatottan morgott, nem találta a helyét a felfordulásban. Füredi a falhoz ugrott, felkapcsolta a világítást. Vakon kattant a gomb. Nem volt áram, csak kintről a nyitott ajtón át derengett a kora reggeli fény. Egymásnak ütköztek a többiekkel a fél homályban. Az előszobában tapogatózva rángatták a fogasról a sapkájukat. Kotoráztak a földön a bakancsok között. A beszűrődő kevés fény felé fordították a tárgyakat, hogy megállapítsák, melyik az övék. Mindenki vigyen magával valamit, majd odakint kiválogatjuk, szólt Benedek. Minél távolabb a háztól... Kiáltotta. A hótorlaszok között bakancsban és pizsamában rohantak a pályának kialakított terület felé. Zihálva kapkodták a levegőt, két kézzel szorították magukhoz a ruháikat, időnként elpotyogtatva egy-egy ruhadarabot, nadrágot, melltartót, zoknit, olyankor lehajoltak vagy pár lépést visszafutottak, értük és siettek a többiek után. A helikopter leszálló pályán a kijelölt területen a ruhákat egy halomba a földre dobták. Ilyetten bámoltak egymásra, számolgatták, van e mindenki. Ahogy visszanéztek a villára, jól látták, hogy a sziklafal ráomlott a tetőre. Úgy tűnt, mintha a táj összenőtt volna az épülettel. Némán nézték a hegyet, félelemmel az arcukon. Újabb robaj hallatszott a villa felől. A szemük láttára roppant össze az építmény gerince. A kiszakadó elektromos vezetékek csillagszóróként szikráztak a sötétben. A téli kert üvegtáblái a katlan felé dőltek. A medence betonteknőjéből zuhatakként ömlött a víz a szakadékba. A tetőszerkezet betongerendájáról fejjel lefelé lógtak a pálmák. Aztán a ház megadóan összecsuklott, mint a katona, akit roham közben halálos lövés ért, és a lezóduló törmelék maga alá temette a hegyfelőli szárnyat. A hegycsúcs izzott a hajnali fényben. A Matterhorn mögül felkelő nap vörösre festette az eget. A szürkés fekete fellegek úgy ültek a tájon, mintha kiégett volna a vidék, és füst szállna az üszök felett. Benedek úgy érezte, mintha éjszakai álma folytatódna. A mattenhont reggeli pára és köd borította, csak a fénylő orom látszott. A köd lassan közeledett feléjük, fázósan válogatták a ruhahalomból holmiukat, szégyennél külöltöztek. Magukra húzták alsóneműiket, a mesztelen bőrök, fenekek fehér lettek a kékes fényben, testük egymáshoz ért a sietségben. Az asszonyok elfordultak, amikor ledobták a pizsama felsőt, és felvették a melltartójukat. A férfiak sem néztek egymásra, csak magukra kapkodták a ruhát. Kicsit később, amikor úgy érezték elmúlt a közvetlen veszély, valamelyest lecsendesedett bennük az izgalom és a rohanástól felpörgött pulzusuk is lenyugodott. Dídelegni kezdtek. Füredi és Sárádi a telefonját nyomkodta, hogy segítséget kérjenek. De hiába tárcsázták egyre elkeseredettebben a segélyhívó számot, a telefon süket maradt. Tanácstalanul néztek Benedekre. Az átjátszó torony a hegyen volt. Közölte. Talán kidőlt. A gyerekeket sem tudjuk elérni. panaszkodott Mimi. Istvánba kapaszkodott, és zakogni kezdett. Akkor a laptop sem működik, híreket se kapnak, gondolta Füredi. Most fogalma sincs, vajon Kóliához eljutott -e egyáltalán a válasza, és ha igen, mit szól hozzá. Letiltani sem tudja, hogy tervezte, ha nem tudnának megegyezni. Sárádinak azon járt az esze nem tud reagálni az ügyvédei és üzlettársai kérdésére, hogy most hogyan tovább. Egyáltalán jelzi nekik a telefonjuk és az e-mail, hogy nem érkezett meg az üzenet, vagy azt képzelik lusta válaszolni. Visszamegyek takarókért, mondta Benedek. Ne, szakadt ki mimiből. Sárádi és Erzsé szinte egyszerre néztek mimi -re. Mimi zavarba jött és elfordult. Különben megfagyunk, magyarázta Benedek. Kicsit várt, hát ha valamelyik férfinak eszébe jut segíteni, de egyikük sem mozdult. Jóska és István szeme tágra merett az ilyettségtől. A felsőtestükkel önkéntelenül hátrahúzódtak, mintha menekülni akarnának, de a föld begyökerezett a lábuk. Én segítek! Ajálkozott Mimi, és elindult Benedek felé. Majd inkább én! Szólalt meg Erzsi. Na nézd már a hülye kis kurvát! Gondolta magában. Megfogta Mimi karját, és visszahúzta. Aztán Benedek után indult. Etelka az ölében tartotta a reszketők szerkszészt. A macska ilyetten nézett a gazdái után. hason feküdt a földön, felemelt fejjel. A fülét hegyezte. Egy ideig izgatottan figyelte, hogy Benedek távolodik, aztán felugrott és utána erett. Hatalmas fara jobbra-balra ringott futás közben. Küredék és sárádiék feszülten nézték, ahogy Benedek, Erzsi és a kutya a villa felé ballagnak, és eltűnnek a hó A hegyoldalt figyelték mereven, összeszűkült szemmel, nehogy újabb omlás induljon, míg Benedekék a villában időznek. Némán álltak egymás mellett, mint a sorfalat alkotnának. Ökölben volt a kezük. Hosszú percek teltek el, mire Benedek és Erzsi ismét megjelent a hó labirintus torkánál. Fürediék és Sárádiék hangosan fellélegeztek. Mimi megszorította István kezét. A férfi felesége arcába nézett. Miminek köncsillogott csillogott a szemében. Sárádi a fejét csóválta. – Mi van veled? – kérdezte. Ézsiásék hátizsákokat és két-két pár sílécet hoztak magukkal a villából. A háti a fejük fölé tornyosultak. Sárádi és Füredi eléjük sietett, elvették tőlük a léceket és segítettek Erzsinek levenni az óriási táskát. Benedek, amikor a kör közepére ért a sajátját, ledobta a földre. A háti takarókat, hálózsákokat vettek elő és szétosztották, aztán Benedek a hátizsákjából előkeresett hat darab tenyérnyi szerkezetet bekapcsolta őket. Tegyék a zsebükbe, kérte. Ez meg micsoda? kérdezte István. Jeladó, felelte Benedek. Sosem lehet tudni. A készülékeket becipzározták a zsekiük belső zsebébe. A lécekkel körberakjuk a területet, ahol leszállhat a helikopter, magyarázta Erzsi. Erre azért van szükség, hogy a gép lássa leszálló pálya határait. A férjére nézett, lést várva. Benedek bólintott, a sílécekkel a kezében elindult a körforma széle felé, és Erzsével együtt nyolc szögben kijelölték a területet, aztán magukra kanyarították a takarókat, és leültek a földre terített hálózsákokra. – Most mi lesz? – kérdezte István. – Várunk – felelte Erzsi. Benedek gondolkodott. Fölállt és a hófalhoz ment. Tenyerével tapogatta, vizsgálgatta a havat, aztán kézbe vette az egyik lapátot, amivel korábban a leszálló pályát építették, és a hófalba mélyeztette. Kihasított belőle egy darabot. Embermagasságú félkörívet rajzolt a lapáttal. – Mit csinálsz? – kiáltott neki Erzsi. – Iglut! – Mi csinál? – kérdezte István értetlenkedve. Szerintem hókonyót akar építeni. Felelte Füredi, fölállt és odament Benedekhez. Nem vagy túl optimista, csak megérkezik értünk a helikopter előbb-utóbb, nem gondolod? Hideg lesz az éjjel, válaszolta Benedek és mélyítette tovább a rést, a kiásott havot a félkörív mellé dobta. Jere István, neked is jót tesz egy kis mozgás, kiáltotta Füredi sárádinak. Ha mozgunk, legalább nem fázunk. Sárádi föltápászkodott. Kézbe vette a harmadik lapátot és beállt közéjük. Mimi is odament és nézte a férfiakat. Úgy látom, nem is kunyhó lesz ez, hanem barlang, közölte Sárádi. Nem lesz hidegebb bent, mint kint, aggályoskodott Mimi. Most űrhető az időjárás, de igazal van Benedeknek, éjjelre nagyon lehűl a levegő. Nem olyan rossz ötlet a hó, barlang. Magyarázta Füredi. A kristályok között megreked a levegő, és ezért a hón prima hőszigetelő. A sarkvidéken, amikor kén mínusz negyven van, az igluban az emberek hőkipárolgásától plusz 16 fok is lehet. Ezért nem fagynak meg az eszkimók. De össze kell bújni. Speciál az eszkimók mesztelenül bújnak össze, a testükkel melegítik egymást a közös takaró alatt. Gondoltam, mormogott Mimi. Már vártam, mikor lyukadunk ki valami ilyesmire. Ezt egyébként én is hallottam, mondta Sárádi, miközben egyre mélyebben jártak a lapátok a hófalban. Azt is olvastam, hogy ők állítólag kölcsön is adják a feleségüket. <gül> Előrejelzem, én nem fogom. Mimire is Benedekre nézett. Mimi elpirult. Benedek úgy tett, mintha meg sem hallotta volna. Néhány óra alatt kivájták a barlangot, úgyhogy mind a hatan összebújhattak benne, a kiásott hóból pedig megépítették a bejáratot. Egész pofás lett. Ez jobb, mint a hóember építés, lelkendezett István, amikor befejezték. Behorták a holmijukat és leültek pihenni a hálózsákjukra a konyó előtt. Mimi a táskájában kutatott. Elővett egy papír zsebkendős csomagot. Belenézett, üres volt. Összegyűrte, visszadobta a táskájába, és tovább kutatott. – Van valakinek papírja? kérdezte aztán szégyenkezve. Tanakodtak, kutattak, senkinél sem volt. Lám, milyen relatív, mi a fontos, gondolta Benedek. Amikor azt tanácsolta, szedjék össze az értékeiket, ő is a pénzre, a papírokra, az égszerekre, a telefonra, a laptopra gondolt. Neki se jutott eszébe, mennyivel nagyobb érték lenne most az enni és innivaló, de akár a klótyó papír is. Ott a hó, mondta Miminek. Mimi felállt. Körülnézett, hol tudna elbújni. Körben mindenütt fehér falak tornyosultak, aztán elindult a hó labirintus felé. Szétnézett, nem látnie, oda valahonnan is vetkőzni kezdett. Az izgalomtól mindig kakálnia kellett. Bosszankodott. Próbált kibújni a nadrágjából, de a szárát nem tudta áthúzni a bakancsán. Hogy ne kelljen zokniban a hóra lépnie, ledobta a zsekiét a földre, leült rá, levette a cipőjét, kibújt a és a bugyjából. Alulról teljesen mesztelenül guggolt, a feneke csak nem a hóba ért. Amikor könnyített magán, alaposan megmosta a fenekét hóval, ahogy Benedek javasolta. A jeges hó égette a bőrét. A hírektől összeránszkódott. Sírással küzködött. Többször alaposan megdörzsölte a kezét is a hóval, szagolgatta, nem maradt-e büdös. Gondolkozott, mi betörölhetné a nedves fenekét, de nem jutott semmi az eszébe. Felöltözött. A bugyi oda vizes bőréhez. A gőzölgő ürülékre havat kapart. Megvizsgálta, sikerült-e jól elrejtenie, ismét megszagolta a kezét és elindult vissza a többiekhez. Égett az arca. Kiszolgáltatottnak és megalázottnak érezte magát. Leszállt a köd. Mintha gőzfürdőben ültek volna, egymást sem tudták kivenni a sűrű, tejszerű párában. A kezüket nyújtogatták maguk elé látják-e még? Helikopter zúgás hallatszott. Sárádi felugrott, vakon futkározni kezdett a ködben, zavarodottan kiabált és integetett az ég felé. Nem lát minket a pilóta, mondta Benedek higgadtan. A kurva néni kéjét ennek a ködnek, káromkodott Füredi. Könybe lábadta szeme. Lassan távolodott a helikopter hangja. Fáztak. Közelebb húzódtak egymáshoz, hogy melegítsék egymást. Összeért a testük. Így ültek egy darabig csöndben, aztán Sárádi fölkelt. Nem bírom ezt a tétlenséget. Sétálni kezdett, és elindult vizelni. Mindjárt jövök. Vigyázzon, figyelmeztette Benedek. Közel a szakadék széle. István eltűnt. Percek óta nem látszott a ködben. Kiabálni kezdett. Kereste őket, aztán újra kiáltott, de kiáltás közben, mintha távolodott volna a hangja, mint aki a fenség pereméről gurul lefelé. Jézusom! Sikoltott a Mimi. Hisztérikus sírásra fakadt. Felugrott, tanácstalanul topogott, nem tudta merre induljon, Etelka is felzokogott, Jóska feltápászkodott, hogy segítsen, de Benedek nyugalomra intette őket. Majd én. Bemászott a kunyhóba, megkereste a hátizsákját, kotorászott benne, elővette egy lavina szondát, kihajtogatta, lecsatolta a lapátot a táskáról, aztán egy vastag kötélcsomót csomót bányászott elő. Az egyik végét a derekára erősítette, a másik végét pedig, amikor kibújt a kunyhóból, Füredi kezébe nyomta. Tartsátok erősen, ha jelzek, húzzátok! Gyere, Bernát! szólította a kutyát. Saját jeladóját keresőként használva, a szondával maga előtt tapogatózva, a másik kezében a lapáttal elindult abba az irányba, honnan István kiáltását hallották. Bernát szorosan a lába mellett haladt. Benedek a meredély szélé lekiabált a szakadékba. Szólongatta Istvánt, de nem jött válasz. István adójáról másodpercenként érkeztek a jelek, rövid feszült szünetekkel. Ezek szerint a közelben van, gondolta Benedek. Nem zuhant le a szurdokba, alig, hanem a kiszöggelés felfogta. Benedek tudta, hogy a fensík peremétől öt-hat méterre kiszélesedik a hegyoldal, csak azután következik a tátongó szakadék. Addig ugyan meredek a lejtő, de mászható. a nyáron többször megtették az utat, onnan nézték a tájat. Ilyenkor azonban a sík peremen sok hó összegyűlik, összetömörödik, és ha István abba zuhant bele, mozdulni sem tud az olyan, mintha bebetonoznák az embert. Benedek a kötélbe kapaszkodva óvatosan mászott lefelé. A lába megcsúszott a síkos talajon, a szondával mérte a hó mélységét, hogy el Bernát óvatosan haladt, mancsával tapogatta, hová léphet. Időnként eltűnt a hóban, aztán előkecmergett és a bundáját rázta. Benedek tudta kell, ha az adó nem működik, és Bernátra kell hagyatkoznia. De időbe telik, amíg a kutya szagot fog. Az ember illata csak lassan párolog át a hótakarón. István bizonyára sokkot kapott, gondolta Benedek. Elveszíthette az eszméletét. Ha úgy zuhant, hogy a karjával az arca előtt kitakart egy területet, akkor is csak rövid ideig tud lélegezni, mert a kilehelt pára gyorsan megfagy. Az arcát sapka veszik körül, és elfogy a levegő. Leértek a kiszögelésre, István adója jelzett, Bernát is szagot fogott, ugatott, és a mancsával ásott. Benedek a szondával kutatott, hogy kiderítse pontosan, hol is fekszik István teste, aztán ő is neki látott ásni a lapáttal. Óvatosan hántotta le a hó Bernát egyre izgatottabban kapart, és közben ugatott. Amikor Benedek meglátta a hó alatt István lábát, letérdelt és kézzel tolta le a testéről a havat, nehogy a lapáttal felsértse. Megvan! kiáltotta a felség felé. Sikerült István arcát és a mellét teljesen szabaddá tenni. Halott sápat volt, nyitott szájjal feküdt. Benedek a szájába nyúlt újával kikotorta a havat, pofozgatta, aztán a száját István szájára illesztve levegőt fújt bele, miközben a két kezével ütemesen nyomkodta a melkasát. Percekig tartotta, míg rendesen beindult a légzése. Benedek nagyot sóhajtott a megkönnyebbüléstől. Magához ölelte Bernátot is megdicsérte. A kutya a kezét nyalogat. István kinyitotta a szemét, zavart volt a tekintete, látszott rajta, nem érti, mi történt. Benedek hagyta, hogy kicsit pihenjen és nyugodtan lélegezzen. Aztán leoldotta magáról a kötelet és István derek a köré illesztette. Átbújtatta a két karja alatt a melléhez, ott erősen meghúrkolta. Fölsegítette Istvánt, aztán a derekát átölelve, István egyik karját a saját vállára téve, megrángatta a kötelet és kiáltott, hogy húzzák. Megfeszült a kötél. Benedek szabad kezével a kiálló kövekbe kapaszkodott. A másikkal Istvánt tartotta, botladozva, csúszkálva, lassan haladtak fölfelé a meredek lejtőn. Időnként megálltak pihenni. Olyankor Benedek aggódva kérdezte Istvánt, jól van-e, bírja-e? Micsoda szerencsé, hogy Jóska ekkora darab, erős ember, gondolta Benedek. A három nővel együtt végképp nagy segítség. Amikor felértek a fensíkra, Füredi József és Ézsiás Benedek óvatosan lefektette Sárádit egy hálózsákra a kunyó előtt. Aztán leültek kifújni magukat. Ez kemény volt, sóhajtott Füredi. Köszönöm, hogy segítettél. Súgta Benedek. Füredi értetlenül nézett rá. De hát te segítettél, tanár úr! Nélküled nem ment volna, mondta Benedek. Mimi és Etelka István fölé hajolva magyarázták neki, mi történt. István Benedeket kereste a tekintetével. Nehéz lehet most neki, gondolta Benedek. Bizonyára mindig úgy érezte, hogy amit elért az életben, azt önmagának köszönheti. Senkinek nem tartozik hálával. Most nyilván megalázónak érzi ezt a helyzetet. <gül> Se baj, majd leveri rajtam, mosolygott magában. A fenségről felszállt a köd. Már csak foltokban borította be a környéket, a felhők a Matterhorn derekánál jártak, mintha szoknyát öltött volna a hegy. Az asszonyok Istvánt ápolták, Jóska is ott állt mellettük, és időnként szólt valamit. Benedek ült a hálózsákján, és gondolkodott. Sárádi távolodó segélykiáltását idézte vissza magában. Az elhaló sikolt, ahogy zuhant a mélybe. Valamikor régen hat emeletes bérházban laktak albérletben Erzsivel angyalföldön. Este volt. A konyhában ültek a gangra néző ablak előtt. Odakin sötét volt. bacsoráztak. Aztán egyszer csak suhanást hallottak az ablak előtt. Néma súlyos suhanás volt, mint egy hatalmas szárnya. Benedek először föl sem fogta, aztán odalentről az udvar felől tompa puffanás hallatszott. Még akkor sem tudatosult benne, mi történt. Kiment a gangra, lenézett. Egy test feküdt az udvaron, félre csuklott nyakkal, kitekeredett végtagokkal. A szomszédasszony volt. Csöndes sovány alkoholista nő. A hatodikról vetette le magát, Azonnal meghalt. És az egészben a némaság volt a legrémesebb, emlékezett Benedek. A hangtalan suhanás, hogy nem volt jaj kiáltás. Ez a végső magány, gondolta Benedek. A teljes reménytelenség, amikor már nincs kinek és nincs miért kiáltani. Később próbálta felidézni az asszonyt. Összefutottak néha a lépcsőházban, vicc is egymásnak, de sosem néztek egymás arcába. Nem emlékezett a szemére. Nem maradt más emléke a nőről, csak a néma suhanás és a tompa puffanás. Benedek arra gondolt, mennyivel ijesztőbb a jajszónál a csönd rettenete. Talán ezért idegenkednek az emberek tőle is, gondolta. Aztán felkelt, belebújt a hátizsákjába, és elindult a villa felé. – Hová mész? – kiáltotta utána Erzsi. – Kajáért! – felelte Benedek. Hátra sem nézett, úgy ment tovább. Amikor a hó át a villához ért és belépett az ajtón, Amiről csak azt tudta, hogy ajtó, aki korábban látta, mert most már csak két egymásra borult faoszlopnak tűnt a lecsüngő szemöldökfával, óvatosan mozgott a törmelékek között. Kerülgette a bedőlt falakat, átlépett a leszakadt gerendákon, arra gondolt, hogy a villa nem sokat változott azóta, hogy legutóbb bent jártak Erzsével a lécekért és a hátizsákokért. Az agyában ott motoszkált, hogy bármelyik pillanatban ismét megindulhat a hegy, és maga alá temetheti. Legutóbb csak a sí jutottak Erzsivel. Ott voltak a lécek és az összekészített hátizsákok. Az épületnek ezen a részén akkor nem jártak. A konyha és a spájz is romokban volt. A leszakadt polcokról szanaszét gurultak az edények, konzervek, és összetört lekváros üvegek szilánkjai ropogtak a lába alatt. Mintha lebombázták volna a házat. Háborús filmekben látni ilyet. A felfordult hűtőszekrény ajtaja kitárva. Az ételek egy része a földön hevert. A többi pedig csak úgy lógott a rácsokon. Benedek felkapott egy pár kolbászt, a ruhájába törölte, közelről megvizsgálta, nem ragadta rá szilánk. Talált még egy megkezdett szálkolbázt, és a hűtőmélyen volt egy légmentes zacskó bazárt, nagyobb gruyé sajt. Azt is eltette. Leemelt a polcról néhány konzervet, és mindent bepakolt a hátizsákjába. Mint egy kukázó, gondolta magában. Vagy mint aki titokban a saját házát rabolja ki. Hátúrról meglökték. Benedek ijetten hátrafordult. Bernát átmögötte, és lihegve nézett rá. Na mi van, öreg? gondolta Benedek. Engem féltesz vagy a kajádat? Lehajolt, megvakarta a kutya fületővét, aztán letört egy darab kolbászt, és odaadta az állatnak. A kutya megnyalta a kezét. Benedek tovább kutatott. A spájzban talált hagymát, császárszalonna Szép húsos szalonna volt. Beredek pontosan emlékezett, amikor a boltban megörült neki, és azonnal a kosarába dobta. Felfedezett több csomag tartós kenyeret és édes kekszet. Azokat is leemelte a polcról, összeszedett néhány üveg narancslét és ásványvizet. Talált két üveg pálinkát is. Azt is bepakolta a hátizsákba. Ez elég lesz egyelőre, gondolta, és a táskát a vállára dobva visszaindult. Bernát baktatott utána. Ahogy a hólabirintuson át, a villának már nem nevezhető omladéktól a helikopter leszállónak aligha nevezhető terület felé ballagott, arra gondolt, hogy ez aztán a sehonnan sehová vezető út. A romoktól a reménytelenségig, és vissza. A nap már a hegycsúcsok karimájánál járt. Lassan eltűnt a hegy mögött. Öröslöttek a felhők. A Matterhorn árnyékot vetett a katlanra. Korán sötétedett. Vacsora! Mosolygott Benedek, amikor visszatért a csapathoz. Ma ezt főztem! Közölte és ledobta a hátizsákját. Sárádiék és Fürediék felé élén kültek. Erzsi és Mimi elindult Benedeknek segíteni. István fektében féloldalt fordult és felkönyökölt, hogy jobban lásson. Benedek kezdte kipakolni a hátizsákból az élelmet. Lassan valamennyien köré gyűltek, megterítettek egy ponyván, mintha piknikeznének. Benedek gondosan elrendezte a kolbászokat, a hagymát, a császárszalonnát, a sajtot, szétosztotta a kenyeret és letette középre az üdítőket és a vizet. Nekilátott felszeletelni a kolbászt, a szalonnát és a hagymát. Közben letekerte a pálinkás üveg kupakját. Etelkának kínálta először. Jó a hidegben! Körbeadták a pálinkás üveget. Mindenki megtörölte az üveg száját maga után, és a következő önkéntelenül megtörölte maga előtt is. Erzsi figyelte, Benedek megtörlie az üveget Mimi szája után. Nem törölte meg. Anyja picsáját a vén hülyének, káromkodott magában. Szegények vagyunk, de jól élünk, mondta Jóska. Nevetett. Az evés eltereli a figyelmet. Fontos, hogy tudjon enni az ember gondolta Benedek, ha másként nem megy erővel, mert az étkezés nem csak erőt ad, oldja a feszültséget is. Bölcs rituálé. A pálinka is megtette a hatását, kellemesen ellazultak tőle. Utána jól laktak, hanyat feküdtek a hálózsákokban a kunyhó előtt, szorosan becipzározták magukat, hogy ne fázzanak, a viharlámpát is eloltották, hogy mesterséges fény ne zavarja a látványt, és nézték a csillagokat. Fehéren sütött a hold. Olyan szédítő ez a hatalmas égbolt, mondta Etelka, és olyan jelentéktelennek érzi magát az ember. Mintha a világ tetején lennénk. Az ott a sark csillag, kérdezte Mimi, és egy távoli fényre mutatott. Az a Vénusz, felelte Jóska. Az nem ugyanaz? A Vénusz az est-hajnal csillag. Csillagnak nevezik ugyan, de bolygó. És melyik a sarkcsillag? A kismedvében van. Hosszasan keresték, találgattak, nem találták. Benedek biztosan tudja, mondta Mimi. Benedek hallgatott. Látta a poláriszt. Élénkem pislákolt. Eszébe jutotta, hogy apja tanította, hogyan tudja meghatározni az irányt, ha eltévedne. A nagy medve hátán, ha a szekér hátsó két csillagát ötször rámérjük, a kis göncöl rúdja végén megtaláljuk a sark csillagot. Jól látható most is, válaszolt magában. Nem is kell hozzá végigcsinálni a trükköt. Hallgatott. Nem tudta elmondani. Szerintetek megtalálnak minket? Kérdezte István egy idő után. Muszáj, mondta Jóska. Reggel, közölte Benedek. Azt mondja, reggel megtalálnak minket, Benedek, kérdezte Mimi. Remény volt a hangjában. Honnan tudja? Érzés felelte Benedek. Beszélgessünk? kértem Mimi. Megnyugodott. Mint a gyerekek, ha félnek a sötétben, ötlött fel Benedekben. Miről beszélgessünk? kérdezte Füredi. Mindenki meséjjel, hogyan ismerkedett meg a párjával. Ajánlottam Mimi. Ajaj mint a kiskamaszok az iskola táborban, húzta el a száját Benedek gónyosan. Úgy fest a körülmények, és kínálják a témát. Aztán majd megvitatjuk, létezik-e barátság fiú és lány között, és hogy a csókolózás már megcsalásnak számít-e. Sokáig csöndben feküdtek, aztán Füredi mesélni kezdett a gyermekkoráról. földről, a tizenhárom házról, ahol etelkával felnőttek. Az udvarról, ahol a szülők esténként kiültek beszélgetni, vagy csak nézték a csillagokat. A kicsik meg csöndben feküdtek az apjuk vagy anyjuk ölében, amíg el nem aludtak. Sárádi István tövis pusztáról mesélt. A padlásról, ahol Szent Ágostoni marcival dzsedi lovagok voltak, és a diszkóról, ahová mimit először hozta el a bátyja. Nem véletlen, hogy mindenkit a párok megismerkedése érdekel, Elmélkedett Benedek. Az emberek tudják, hogy a házasságoknak csak a kezdete különbözik. A vége mindig ugyanaz. Mimi kérte Erzsit, mesélj el, ő is, hogyan ismerkedtek meg Benedekkel. Késő van, aludjunk, felelte Erzsi. Föltápászkodott, és bement a kúnyóba. Helikopter zúgásra ébredtek. A Matterhorn csúcsát köt borította, és a reggeli pára lassan húzódott a villa felé. Mindenki azonnal felugrott, és integetni kezdtek. – Benedeknek igaza volt – lelkendezett Mimi. Kacagott örömében. – A terepet – kiáltotta Benedek. – Tisztítsuk meg – tette hozzá. A többiek is gyorsan összekapkodták a holmiukat. A helikopter felettük körözött. A léceket, sürgette Benedek erzsit. A leszálló pálya határát jelző sílécekhez futottak, kiigazították a nyolc szöget. Füredéjék és sárádiék a csomagjaikat szorongatva izgatottan felsorakoztak a villához vezető hó bejáratánál. Ézsias Benedek Erzsit is odaküldte, hogy tartsa Bernátot. Etelka fogtak szerkszészt. Bernát ugatott, nem vette le a szemét Benedekről, féltette a gazdáját, tépte volna ki magát Erzsi kezéből, aki a nyakörvénél tartotta. Fekszik! Kiáltott rá az asszony keményen. A kutya szűkölt, de szót fogadott Erzsinek. Benedek ellenőrizte a széljárást, és letérdelt háttal a széliránynak, a nyolc szög egyik csúcsánál, arccal a leszállópálya felé. A gép közeledett, zúgott a rotor. Az ablakon át lehetett látni a pilóta arcát. Fiatal szakállas férfi volt, fekete napszemövekben, olyan harminc év körüli. A leszállópáját vizsgálta, közben Benedeket figyelte. Benedek intett neki, hogy leszállhat. Ahogy a helikopter a kijelölt terület fölé ért és közelített a talajhoz, egyre jobban kavarta a havat. A pilóta csak Benedeket figyelte a hó felhőben, hozzámérte a távolságot és a horizontot. Ő volt az egyetlen biztos pont a hóförgetekben. Benedek kitárt karral, lehun szemmel térdelt. A jégtüskék az arcába fúródtak. Hóborította a szakállát. Amikor leállt a rotor, kinyílt a helikopter ajtaja. A pilóta kihajolt és kiáltott nekik, hogy jöjjenek. A közeledő ködre mutatott, sürgette őket. Erzsi elengedte a kutyát. a gazdájához rohant, az arcát nyalogatta. Fúj, de vannak, nevetett magában Benedek. Közben Fürediék és Sárádiék felszálltak a gépre a gép ajtajából kiabált Benedeknek, hogy jöjjön már. A pilóta idegesen mutogatott a közeledő köt felé, tapsolva sürgette Benedeket, mintha a ritmust diktálná. Benedek a géphez ment, Bernát ballagott mellette. A kutya nem jöhet, hadonászott a pilóta. Így is alig férnek el, hét személyes a helikopter. Siesen! Kiáltotta megint. Benedek lehajolt a kutyához. Átölelte. Két kézzel megfogta az állat fejét, a szemébe nézett és súgott neki valamit. A kutya okosan figyelt. Akkor Benedek megfogta Bernát nyakörvét és elindult vele a labirintus felé. – Mit csinál? – kiabált a pilóta. Gyere már, ne csináld ezt, Benedek! Könyörgött Erzsi. Benedek megfordult és intett a pilótának, hogy menjenek. Benedek! Kiabált Füredi. Ne szórakozz, indulnunk kell, mindjárt ide a köd! Benedek intett, hogy induljanak. A pilóta kérdőn Füredire nézett. Ő tanácstalanul széttárta a karját és ingerülten bólintott. Akkor a pilóta megvonta a vállát, a fejét csóválva becsukta az ajtót, ráfordította a kilincset és bekapcsolta a rotort. Nem hagyhatjuk itt, zokogott Mimi. Ő akarta. Közölte Sárádi István szárazon. A fene se érti már, hogy mit akar ez az ember. Dühöngött Füredi. A gép elemelkedett a fensíkról. Mimi az arcát az ablakhoz nyomta. Az orra odalapult az üveghez, úgy bámulta a benedeket. Aki nem nézett föl, nem integetett. Bernát mellett térdelt. Arcát az állat fejéhez hajtva, két karjával a kutyanyakát nyakát ölelte. Odafentről jól látszott az út vége. A leszakadt hegyoldal és az összeroskat villa. Aztán a helikopter eltűnt a leereskedő tejfehér ködben.